In hero, meddame, in mesijo, in Izobraževalno glasbeni, varijate, zofini, ljubimci. Pozdravljeni vodaj Zofijenih ljubimcev. Danes bomo celotno odajo posvetili nedavnemu Svetovnemu dnevu filozofije. S tem namenom bomo prisluhnili nekaj izbranim prispevkom iz posebne prireditve posvečene dnevu filozofije, ki je 14. novembra pod sloganom Mišljenje krize, kriza mišljenja, potekala v Cankarevnu domov v Ljubljani. Po kratki predstavitveni overturi bomo zavrteli zvočno različico sicer kratke video ulične ankete, Ki sta jo posebej za priložnost dneva filozofije pripravila Miha Andrič in Luka Mancini. V bomo prisluhnili kratkim nagovorom treh filozofov različnih filozofskih provinc: Petru Klepcu, Roku Svetliču in Cvetki Hedgeh Todt. Z nagovori filozofov Bojana Borsnerja, Edvarda Kovača in Igora Privaca pa se bomo seznanili v kratkih povzetkih. Želimo vam prijetno poslušanje.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 V sodelovanju z Nacionalno komisijo za UNESCO je 14. novembra v Cankarjeven domu potekala sredna slovenska prireditev, s katero smo obeležili UNESCO Svetovni dan filozofije. Leto se je ta potekal pod naslovom Mišljenje krize je kriza mišljenja. V vabilu na prireditev so predstavniki UNESCO ob dnevo filozofije zapisali. Ali je kriza posebno izčrpno določena z ekonomskimi pojmi? Ali res ne moramo prestopiti meja mišljenja v nemogočih opozicijah? več vrčevanja proti več rasti, odpovedovanje proti potrošnji, javno proti zasebnemu, svoboda proti enakosti in tako dalje. Kdo kaj vpraša filozofe, kdo posluša proteste ljudi. Koliko je ekonomska kriza v resnici tudi kriza kulture, kakršna je nastala v letih nenehne rasti in vse večje družbene neenakosti v vseh kotih globalnega sveta. Mar ni unesko s tem, ko je sprejel Palestino v svoje članstvo, nakazal, kam je treba obrniti pogled. In ali ni vnesko že pred leti, ko je določil Svetovni dan filozofije, pokazal na potencijal demokratizacije mišljenja. Filozofsko mišljenje ni v krizi, pač pa je kriza orodje za cenzuro njegovih sporočil. Kot je 15. oktobra 2009 na spletnem portalu New Democracy zapisal slovenski filozof Slavoj Žižek, citiramo, kar je bilo edino zares presenetljivo v zvezi s finančnim zlomom leta 2008, je bilo to, kako zlahka je bila sprejeta misel, da je to bilo nenapovedljivo. Konec citata. Znameniti francoski filozof, Ellen Baudieu, pa je leta 2011 v svoji zbirki političnih eseo Budilka zgodovine zapisal, citiramo, povprašamo naše gospodarje, diskretne bankirje, medijske ogledneže, dvomljive ljudi z velikimi polnomoči, govorci mednarodne skupnosti, prezaposlene predsednike, nove filozofe, lastnike tovarn in posestev, ljudi z bors in upravnih odborov, klepetave politike iz opozicije, ogledne že iz mesta in podeželja, ekonomiste rasti, sociologe državljanstva, trokonjake za krize vseh vrst, preroke s popadami med civilizacijami, mogočne povelnike policije, pravosodja in spokorenja, evaluatorje koristi, računarje donosov, Uravnotežene o je resnih časopisov, upravljavce človeških virov, ljudi, ki se ne štejejo za prikrajšene, ljudi, ki pozorno pazijo, da se ne bi zauzeli za ljudi, ki nimajo ničesar. Kaj bi rekli vsi ti vladarji, vsi ti tvorci mnen, vsi ti odgovorneži, vsi ti tepčkasti despotiči? Vsi ti pravijo, da se svet spreminja v vrtoglaven tempu in da se moremo, če nočemo propasti ali umreti, za je obojo isto, Prilagoditi temu spreminjanju ali pa v svetu, kakršen pa če, ne bomo nič več kot sence samih sebe. Da se moramo energično angažirati, brez godrnjanja sprejemajoč neizbežno trpljenje v nenehnji modernizaciji. V Svetovni dan filozofije smo obeležili s sovevanjem in ljudi, ki se ukvarjajo z izobraževanjem in raziskovanjem na področju filozofije. O postavljeni temi so v razpravi razmišljali filozofi različnih smeri in generacij med drugimi Bojan Borsner, Petr Klepec, Edvard Kovač, Igor Pribac, Rok Svetlič in Cvetka Hedget tot. Predito so otvorili dejaki gimnazije Ptuj, ki so pod mentorskim vodstvom profesorice filozofije vide Oteč pripravili kratko lutkono predstavo z naslovom Živalska farma. Na farmi so se zbrali živali, da bi prisuknile majorjevemu govoru. Imel sem sonje.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 Naša življenja so petna, garažka in kratka. Prav smo. nismo hrane dobimo samo toliko, da nam duša ne ujide iz in za delo sposobni se moramo napenjati do poslednjega, to na svoje oči. Nobena živa ne de, kaj je sreča in prosti čas. Nobena živav ni svobodna. Življenje je beda in susnost. Taka je čista resnica.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 Zato, ker nam človeška bitja ukradejo vse proizvod našega dela. Človek troši, ne da bi kaj proizvajal. In tukaj, tovarišica in tovariši, je odgovor na vse naše probleme. Človek je sovražnik. Ko je major podal na list življenja živali in upozoril na vse vlike izkoriščanja, je postavil ključno vprašanje. Kaj naj storimo?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 Predite sta nadaljevala s posebnim projekcijo ankete na temo filozofije in njenega položaja v družbi, ki sta jo pripravila Miha Andrič in Luka Mancini in jih bomo v nekoliko prirejani obliki prisnuhnili v nadaljevanju oddaje. my friend See you. Ko je vžitek zapovedan, ko je sreča kriterij normalnosti in ko je delovati pomembno je kot misliti. Takšna kriza mišljenja se kaže prav v mišljenju krize same, ki ni sposobno zapopasti dejanskosti družbene situacije. Upreti se samo pomeni preizprašati svet okoli sebe, pomeni ustaviti se za trenutek in dobro premisliti. Skozi film vam tako predstavljamo nekaj takšnih spontanih filozofskih premislikov iz ulic, ki pričajo tudi o pomenu in vlogi filozofije danes. Kaj je filozofija? Za mene je filozofija, življenje. Mi se zelo važnih človeških stvari, ne samo jaz sem tega ne znam povedati. <laughs> <laughs> ne morda še kaj tako vprašati. Tako nekaj govori. Filozofija, naklad, da nekaj. Filozofija je, da nekaj fantiziraš. Neki, kaj brem, da bo pa ni, ne? Filozofija v osnovi ljubezen do modrosti, ne? Pa po mojem tudi ljubezen do življenja samega. Ja, to ne bi bila ena veda, ampak osebno mislim, da je bolj nakladanje. Pač, da govoriš nekaj, filozofiraš. Kdo je filozof? Šlovka razmišlja o, pač o vsem, a ne? O problemih, ki ve veliko vsem, ampak pač ni pa specializiran za nobeno pač določeno stvaran. A ne? Nakladač, ne? Filozofi so veli misleci, ne? Nekdo, ki zakomplicira stvar totalno. Unka velik ve, pa ima veliko zapovedati, tako si jaz predstavljam. Vsak je zase filozof. Vsak filozofira posluje. Je enko nakladne. Horajer. Ja. <laughs> <laughs> je ne vem, tiske... Ač, ni meneč razgazila, kaj. <laughs> Ali naj filozofi svet mora zlagajo, ali tudi spreminjajo? Če so s filozofi ljudi, bi ga morali tudi spreminjati, kukar ga lahko. Odsotnost delovanja je še slabša kot odsotnost mišljenja. V Stari Garči so se vse do pa tam debatirali. pa to je vplivalo potem tudi na samo razmišljanje. Če narediš pol je isto, če se vležeš, pa šteži v sebe, pa plaviš, da vem. Spreminja cvet, ka pa vem. Ja, fuck, je <laughs> Prvenstva, malo ga jad, da ga misli, da, da ga razume. Če bi ga že želel spreminjati, pa potem mora začeti pro sebi. Začelo ma, je vedno v redu, če vsaka teorija se lahko aplicira v prakso. Ne? ne vem, Zdaj, ne vem. mogoče. Ne vem, kako bila v filozof spreminja svet, mogoče. Priminja Oboje, svet. definitivno. Lih to me je najbolj mot. Če razmišljam bere in krati spreminja svet. Zdaj tega, ker recimo, ne, če samo razmišljam bere, potem je obstoj filozofa neutemeljen. Ali je filozofija potrebna? Ja je, za slabe ljudi je. Da ne vedo, kako bi dela, pa, pa filozofirajo. Samo kater presprževa in ne veš, kam bi rekla. Po mojem je rabimo, no, ampak je pa tudi bilo nepotrebno. No. Da. Danes jaz mislim, da je filozofija še kako potrebna in predvsej prezirana, nažalost. Da je potrebno, no, drugače pa ne bi prišli do nekih zaključkov, no, v bistvu do ideji, recimo. Ja, če je bila za časa stari Grčije, je to danes. Ja. No zbi on, nekaj. No. Je življenje brez filozofije sploh smiselno? To je sploh nis miselno bivanje, če ne razmišljaš, to je predvsem to sem. ne bila. Jaz mislim, da ne, zato, ker se tudi jaz to sprašujem, pa ne študiram filozofije. Pa, če ne vidim smislo v tem, da ne živim polno življenje da ne razmišljam, kako bi živela brez razmišljanja? Ja. Ja, je, ja, ja. <laughs> ja, ja, vsako življenje je smisljeno. Kaj, gorkomo, zato, če se nikoli ne vprašaš, pa ti je smiselno? ne? Ali danes potrebujemo revolucijo? Ehm, uh, bolj evolucija, ker po revoluciji izmeri rata še in kup stvari, ki jih tist, ki jo začne nižje. Vsak bi šel revolucijo delati, pa spolno vritjejo pred televizijo, sedel pa gledal, bi se pa jete pa tepšno, molerija, pa pijete mle, kaj ima ne? No, ne vem. Mogoče. A, bi z ki je dosegal. Da, se brez revolucije premikati stvari, jaz smiselno. Ah. Uh. Da vem, ja, mogoče je. Potrebna je sprememba, da pa mogoče pa revolucija, način, da se to spremembo. Želel bi si je, ja. vidno jo rabimo vseji. Ja, sama veste kako je z revolucijo, pač otroci revolucije zmerno stradajo. Ja, jaz mislim, da bo prišlo do tega. Če hočemo spremeniti sistem, jaz mislim, da bo pač neče iz sebo mogli zihar prideti, ker tako zihar ne bo šlo več na tega. Je revolucija možna brez filozofije? Revolucija mora imeti neko idejo, ka pač do nje pridemo s filozofiranjem. Revolucija brez uh, filozofije je obsojena na propad ali pa na uspon diktatorja. Ne, ne, globalna revolucija ni možna brez refleksije. Je možna, samo lahko da bo slabša, ne? lahko da še bo potem stanje slabše. Ne, Vi razmišljali samo naprej, ne pa široko, ne. Ali bi morali državo voditi filozofije. Kaj bi spoh mogli kdo državo? Ne, filozofi. Filozofov je treba postiti filozofiranje, ne pa vodenje države. Oni naj analizirajo, pač potek dogajanja. Vedno bi jo mogli voditi filozofi. Vedeto, ne samo filozofi. A, ja, filozofi, ki so ekonomisti. Osnova so neki gospodarstveniki, ampak mogoče tudi malo tega filozofskega ne bi odval. Ne, mislim, da državo morajo vse kakor voditi, eni bolj realistični ljudi, no? neka skupina filozofov v kombinaciji z ekonomisti. Če kdo je že rekel, da je treba, da mora, da bi država mogel filozof? Ali je človek svobodno bitje? Človek? Ja. Če se odloči, da je svobodno bitje, potem je absolutno svobodno bitje. Vsak človek. Mislim, kako biti, če vsi drka v glav. To je zelo relativen pojem in jaz vam rekel tako, da je svoboda lahko k večem termi, ki omogoča zaslužnjevanje ljudi. Ne človek se zdi sam sebe svobodn, a je povzotu je tolokove. Je v okvirih svojega aparata to, kaj pač imaš, ne, kaj zaznavaš. V okviru tega, načeloma si svobodno, kljub vsemu, vsem zakonom, pa jaz mislim, da se da biti svobodni. Ali smo v krizi mišljenja? <laughs> Z lahko to rečem, da se srečujemo, ne vem, v neki krizi mišljenja, ne? Kratičnega mišljenja, ne, boš premalo, oziroma drugač, ne? Noben ne upa povedati, ker je vedno, jaz ne znam tega poveda. Mislim, ja tudi recesija, recimo, kakršna je zdaj, je v bistvu a, kriza vrednoti in mogoče to se tudi odraža na tem, a, na pač, na filozofiji, da mogoče malo premalo o tem razmišljamo. Je v krizi, pa človek zaradi tega, ker se je družbo nehal misliti. Kdo ne? no, pa še misli. A veš kaj? če gleda, kaj je pravil za ljudi, gleda televizijo? Malo zmeri več je ritir, pa malo še glave, ne? Jaz mislim, da smo danes sletikati ne očke, da nas je šolstvo tako dobro izobrazil, da se klanjem osem, ki pač ima um, moč, mogli bi ima več filozofirati. Pojav množičnih medijev in vsega tega, no, ljudje je vedno manj razmišljamo. Trenuten sistem potrošnjštva ne, nam ne dopušča, da bi mi imeli neko više razvito filozofijo. Ljudje ne razmišljajo, več, sploh. <gledanje> neko revolucijo v mišljanju ali bi rekla, da potrebujemo. Rabimo revolucijo in zraven <gledanje> mora biti filozofija, ker če ne smo, upiii. <gledanje> Video si lahko vse svoje vizualne lepote ogledate na kanalu YouTube ali v sklopu naše podstrani posvečene letošnjemu dnevu filozofije na zofini.net. Autor predstavljene ankete in študent filozofije, Miha Andrič, je ob tem na naslovno temo kriza mišljenja, mišljenje krize zapisal tudi naslednjih nekaj misli. Diskurzivno izključevanje filozofije iz javnega in akademskega polja priča o krizi mišljenja, ki se nebeločitno kaže prav v mišljenju aktualne krize. Preko zdravega razuma in racionalne utilitarne računice ki obvladujete načine govora o krizi, ter se predstavljata kot obča in politično-neutralna govorica, se namreč z vnašanjem ideološko mistificirane vednosti zgolj teološko motivira neka varjetja, na da bi se kazalo na verovanske pogoje slehorne vednosti. Vsem razumljiv jezik, ki hegemonizira postmoderni diskurs, namreč stebuje maksime svojega časa, Predstavlja način mišljenja neke dobe in tako zajema vse predsotke ter iluzije vladajoče ideologije. Taka samomnevna govorica je torej vedno govorica vladajočega razreda, njen diskurzivni univerzum pa je določen tako, da ohranja razmerja moči. Racionalna, utilitarna računica je pač neposredni produkt buržoazne revolucije, torej jo je potrebno misliti kot pogoj zmožnosti buržoaznega gospodstva in sopadajočega diskurzivnega polja. Ki pod pretvezo svoje emancipatorne bitke in abstraktne, terujene politične enakosti, človeku morda res da svobodo do lastnine, a ga lastnine nikako ne osvobodi. Za emancipacijo zato enostavno ni dovolj, da ideološke pripovedi ne za res, ključno je analizirati realno prakso, ki jo ideološka mistifikacija mogoča. Boj proti krizi mišljenja je torej boj za realno praks, ki jih posreduje mišljenje krize. Velja tudi obratno, ker akademsko polje obvladujejo pozitivistične in postmodernistične epistemologije, ki so omejene na reprodukcijo starega, mišljenje krize ni sposobno zapopasti dejanskosti družbene situacije in ne more artikulirati pluralizma antikapitalističnih politik. Boj proti ekonomski krizi more torej najprej biti boj proti krizi mišljenja. Nuno je tako zahtevati novo polje boja. Nov diskluzivni teren, ki bo omogočal prodor v realno konstitutivnih ideoloških iluzij ter bo zagotavljal pogoje utopičnega mišljenja. Filozofska imaginacija namreč ni zgolj v realizaciji starih san, temveč je v artikuliranju novih pogojev sanjanja. Viktor Bojan Borsner, ki predava filozofijo na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Mariboru, je svoj prispevek naslovil Meta filozofija kot izhod iz krize mišljenja. Svoj prispevek je uvedel z dvema citatoma. Prvi je iz knjige Alične dogodilčine v čudežni deželi Louisa Kerola in pravi. Pojedla je trohico kolača in se strahoma vprašala. Gor, dol, dlani je položila na vrh glave, da bo tako začutila, na katero stran bo rasla, in je bila kar presenečena, ko spoznala, da ostaja iste velikosti. Druga je misel danskega eksistencialističnega filozofa in teologa Sorena Kierkegaarda, ki se sprašuje, ali je še kaj bolj dolgočasnega? Akvinec je nekoč dejal, da je značilnost filozofije da dvomi o vsem. Ali lahko filozofija dvomi sama o sebi? Se sprašuje o sebi, Kaj sploh je filozofija? Čemu filozofija? Aristotel. Avtonomno področje raziskovanja mora imeti svoj, avtonomen predmet in opredeljen svoj namen. Naša filozofija je tako vedno. Prvič. Odvisna od naših prepričan, kaj filozofija lahko doseže. Drugič. Odvisna od naših želja, kaj filozofija naj doseže, na katere sicer vplivajo naše prepričanja, vendar jih ne določajo. In tretjič predpostavlja vizijo, kaj filozofija je, in leta vpliva na njo, vendar je nedoločena v strogem pomenu. Na teh podmenah spostavimo četverno razlikovanje, ki upošteva distinkcijo, intrinzična, ekstrinzična vrednost filozofije in utemeljimo štiri načine filozofiranja, ki pa imajo kljub vse različnosti skupni imenovalec, zastavljanje relevantnih vprašanj in iskanje ostreznih odgovorov na nje leti po svoji naravi niso bolj ali manj resnični, boljši ali slabši na sebi, ampak vedno v kontekstu, ki ga prejo preopredeljen metafilozofski okvir. Zato filozofija je bila mnogo različnih stvari, in tudi sodobna filozofija je babilonski stolp Dr. Peter Klepec Kršič je raziskovalec na Filozofskem institutu ZRC SAZU in odgovorni urednik filozofskega vesnika. Poleg tega predava filozofijo na Fakulteti za humanistične študije Koper. Svoj prispevek je naslovil Filozofija in mok. Zdi se mi, da filozofije kot take, filozofije kot načina mišljenja, poduzetja, ni mogoče razločiti od krize, od neke krize. Se pravi...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 narediti krizo. Narediti krizo pomeni najprej razglasiti, da je do krize prišlo. Sama držka beseda kriza pravzaprav pomeni več stvari, sodbo, odločitev, in tako naprej, skratka spor o tem, ali je kriza prišla, ali kriza ni. Spravi, ni filozofije, ki ne bi bila na nek način v soočenju z krizo. Kriza je drugo ime za filozofijo. In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 Na druge strani imamo v tem hip upraviti z nečem, kar je razglašeno strani državnikov, in ekonomistov za krizo. Pravim razglašeno, kajti po različnih kriterijih to ni prva in zadnja kriza tudi ne, ne. Pravi ekonomska kriza seveda. In tu lahko z sledišča filozofije postavljamo zelo preprosto vprašanje. Ne? Kdo lahko govori o krizi? Lahko filozof govori o krizi, ekonomski krizi?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 Rezoniraj, koliko hočeš, tudi da v boj. Danes je v bistvu razsežnost krize tudi v tem, da pravzaprav nimamo izbira zdaj, lahko bomo rezonirali kol, kar bomo hotli, ali pa tako, kot je bilo na filmu rečeno, gluzili do nezavesti, samo če smo poslušni. Vprašanje te vrčevalno-ideološkega koncepta krize je tudi v tem, kaj je pravzaprav, kaj še ostane javnosti kot taki. V trenutku, ko imamo spodkopavanje samega, samega prostora javnosti, tu ni nobene dileme več. Rezumirati ne pomeni več obogatiti, in tu so dileme, ki jih moramo na nek način razrešiti, ki jih ne bomo razrešiti danes, ampak ki se jih moramo postaviti. Kaj je postalo z javnim prostorom danes in ime česa je kriza, o kateri govorimo. Hvala. ljubimci Filozof in teolog Edvard Kovač je profesor filozofije na Filozofski fakulteti Katoliške univerze v Toluzo, kot predavatel sodeluje na univerzi v Bordeauxu, in na mednarodnih simpoziji v Štrasburu in v Parizu. Svoj nagovor je naslovil šibkost racionalizma in iskanje nove pomenskosti. V paradigmah postmodernega mišljenja se racionalizem predstavi kot ena izmed možnosti razmišljanja. Razum se namreč tokrat razkriva v pluralu ali pa kot tisto mišljenje, ki nima istih zakonitosti na vseh svojih nivojih. Tako je lahko racionalizem samo še neko upoštevanje vredno, resorno razmišljanje, ki pa mora dopuščati tudi širše polja razuma. Toda kakšna je ta nova razumnost? Ali je to nek razširjen kantov praktičen um, ali pa gre za čisto novo logiko, takšno, ki bi poleg doslednosti racija potrebovala tudi paradoks. Za nekatere avtore je prav etika tista veja filozofije, ki lahko da odgovor na to vprašanje, in znotraj katere dobi razum širše dimenzije, kot jih ima v racionalizmu. V etiki namreč razum ne izgubi svoje koherentnosti, ampak jo poveča in hkrati razširi svojo pomenskost. Doktor Igor Pribac predava socialno filozofijo in filozofijo zgodovine na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Svoj nastop je naslovil Naravno stanje moderne dobe. Kriza niso sakršne težavne razmere, sakršna stiska. Kriza je nevzdržna situacija, ki terja odločitev ali to odločanje samo. Kriza torej je subjektna kategorija, predpostavlja in pripada subjektu, ki presoja situacijo in v njej sprejema odločitve, da bi jo spremenil. Brez kritičnih ocen kriza ne obstaja. Od renesanse in reformacije naprej je kriza pravilo in njena odsotnost izjema. Sedanje krizne razmere smo dolgo poimenovali kreditna kriza. To je kriza zaupanja oziroma širjenje nezaupanja in pri tem imeli v mislih zakrčenost bančne dejavnosti. Medtem se je kriza razširila na politične institucije, vendar je to še vedno kreditna kriza. Diskreditacija lahko seže do temeljnih načel ureditve. Dosedanje okrepi krizne ekonomije po sistemu zasebni dobički javne izgube, ki po 30 letih uveljavljanja vseostrejšega individualiziranega meritokratskega načela socializira izgube, ustvarjajo etičen primankljaj, ki lahko postane močen dejavnik politične nestabilnosti. Dr. Rok Svetlič predava filozofijo na odelku za filozofijo na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Svojo kratko predavanje naslovil Imaj česa je filozofija danes? Govorimo o položaju filozofije danes. To vprašanje lahko tematiziramo na dveh ravneh. Najprej, naravni filozofija filozofije v svojem lastnem bistvu. Red definicija filozofije ni njena bistvena sestavina. Če bi obstajal nesko dan kemije, bi bilo gotov nenavadno vprašanje, kaj kemija danes. Filozofija se večče sprašuje za te kri, po definiciji gibko mišljenje prilagoditi se mora navjeno krizi. V tem se govoril moji kolegi nekoliko več. Zato sem mesto vprašal, kaj je filozofija danes na neki drugi ravni. In se odnosil na ravni odnosa drugih do filozofije. Gre Za tiho mnenje neke skupnosti, ki boste videli nizgor mnenje, kot neka koprena, ki jo razbrinijo dejstva, nasprotno, je velika masa, je naskončna moč, ki v končni fazi določi, kaj prav. In filozofom danes, To stane to mnenje večine, ni v Ta tiha večina včasih izreče svoj glas in postane. sem. Pre, sem Ta tiha večina včasih izreče svoj glas in postane glasna. V medijih poznate zelo sintagmo komunistike in družbosloje. To je dejavnost, ki ne prispeva k družbi, ki ne, ne prispeva k razvoju, nič ne da gospodarstvu drastično prevečih komunistov in brezposobcev. Poglavitni vir kupičanja brezposobnosti so. Ne le da nič ne da, jemlje prvič naravnih potratnih visokošolskih sistemov, drugič naravnih subvencij za brezposobne. Zaskrbljujoče je, da je ta miselnost vstopila tudi na raven visokih državnih uslužbencev, pravim samo en stavek iz bloga nekega visokega državnega službenca z področja visokega šolstva, ki pravi takole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 Filozofija se odzove. Jaz sem bral veliko dobrih člankov, ki so poskušali benevolentno razpravljati o tem, zakaj je filozofija konstitutivni del vluka nekega dobe, nekega naroda, tematizirali so pojem produktivnosti, ampak seveda ni nobenega učinika. Stereotipi o humanistiku in družboslovi so nepremični. Tukaj objehajam do neke točke, ki se dotakne fenomena, ki je tudi za filozofijo jako zanimiv. Gre za odnos, Med dejstvi in resnico. Z dejstvi razumem preverljivo polščino, tudi znanstveno. Z resnico razumem sistem smisla, red smisla neke skupnosti, iznotri katerih se ta skupnost orientira. Običajno, naivno mislimo, da resnica sledi dejstvom, da spontano resnica poišče dejstvo in se ustavi na dejstvih. Žal je pogosto vse kaj res, vse kaj drugega.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 v področju vsakega šolstva, geocentrizma, če tako rečem, ko se to funkcionira. Samo dva premjera bo Pravijo, nismo dovolj denarja, nismo dovolj bogati, da si prevoščili študij, kar nekaj, pa komunistike in tako naprej. Prihajam z fakultete, kateri leti proračun je 2 milijona evrov, še manj kot 2 milijona evrov. To je en evro na državljana na leto, ne na teden, mesece, na leto. To je drubiš. To je v z ostalimi stroški, pa jih ne problematiziram, od avtoceste, je malo naprej, malo. Celotni bru, delaš v proračunu za bi sako šlo ki vključuje tudi tehniko, naroslovi, ki so zjemno dragi studij, zaradi materialov, je to malo. Slovenija je vse, dovolj bogata, se lahko prvoži študij humanistike in družboslovja. Drugi primer. Humanistika in družboslovje versus brezposelnost Številke, dejstva. Danes je brezposelnih nekaj več kot 100.000 ljudi. Brezposobnih družboslovcev in humanistov je 1300, 1%, še več. Ob vse te masi 100 tisoč brezposobnih je Slovenija v najvišjem nekaj dneh dejala 50 tisoč dovoljen, red delovnih dovoljen za tujce, ker se pač izmed teh 100 tisoč jih nihče ni dotikal tistih del, ki so bila deficitarna. Če rečemo, da nas je tukaj od 100, je brezposobni humanist samo eden in ta brež še še čas po televiziji odvir problema gospodarca. V stvari 99 se nekako temo diskurzumnika. K temem govorim. Bodite pozorni na odnose resnici v To vsi vemo, helocentrizne znamo vsi dokaz, ampak ti podatki vemo si vsak ve. In bo pri kimo naslednjih bo vrtil svoje lajno naprej o tem, kako humanistika in tako nekaj. Ta pojavlja, pojavlja ko imenujemo ukrivljenost hermeneutičnega prostora. Neka velika masa, argumentativna črna lukna, je taka masa, da posrka vase vsak argument in živi svoje življenje. Torej, požalj filozofije odnosov do drugih. Naš cilj je odpraviti horizont resnice tih sistem predsotkov. Benevolentna taktika, torej razlaganja, poesnevanja, se ne obnese. Tega nišče ne sliši, to nikogar ne zanima. Torej, predlagam nov pristop. Ne, ne se, kot bi se pravdarski pregovor pravi. Kdo se zgovarja kriv? Kdo nikih pojasnjuje, tika ljudje ne marijo. Taj ima nekaj za bregom, neki se vlečevar. proti napad. Aktivna pozicija moramo zavzeti. In sicer pokazat moramo na naj, uporabiti moramo najmočnejši napad. Pokazat moramo naprotislovje v premisiki, ki jo obračajo zupor nas. Ta taktika se lahko minuje znotraj teorije argumentacije, retorije argumenti, obrat argumenta. Nasprotniku pokaže, da iz tistega, kar te očita, pravzaprav so se delo posledice za, ne pa zate. Govori se, ne prispevajo družbi, ne upravljajo svojega dela. Problem je pač demokracija med javnim sektorjem in realnim sektorjem. Realni sektor dela, javni sektor porada. Realni sektor ustvarja, javni sektor si pa vni Predlagam, da simo imamo naslednji niz provokativnih vprašanj ali pa recimo premislekov. Ko pripadnik, že končujem, se pravi, realnega sektorja, rabi eh, zdravstveno storitev, se obrne na javni sistem, ki je po medspecifikantnih katerih indeksih na boljšem, kot večina evropskih držav. Pa vendar, dela delajo za bistveno manjši denar kot kolegi v Evropi. Če pokliče policijo, imamo bistveno večjo varnost kot Evropi, kljub temu, da policija, policisti delajo za bistveno manjši denar. Pošljejo otroka v osnovno šolo naše stovne šole, mislim, so bilo v svetovnem indeksih najvišjih preznanja geografije in tujih jezikov, delajo za bistveno manjši denar. Če potegnemo črto, potegnemo realni sektor, razredi izjem, dela slabo, slaba dodana vrednost. Tudi tam, kjer imajo dovolj inženirjev in nervoslovcov, kjer slišim, kar nam vrščas meni šeo naprej, v hapim šolstvu, kjer stvarimo dovolj. Potegnimo vprašanje se vprašamo, kdo zdaj ne upravi svojega dela? Javni sektor ali zasebni sektor?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 Javno mnenje da je usililo fenomen interpelacije, politizerjev. Če nekdo za da zakriči hejti za jedalec, se vsi, vsi filozofijo obrnejo. Ne obrne se pa recimo lastnik podjetja, ki se financira izključno z proračuna, on je realni sektor. V tresti se že moramo krivde, saj pred sabo, če želimo sovereno prepričati tudi druge. There is a growing golden light A flower unfolding Behind the mirror of your eyes If an angel could hold His polished white hand I know he leaves it like a bird to the sky. Now you are the warrior who will conquer this land. On a horse made of cloud you will scatter the sand. Some people say God is long dead, but I heard something inside you. With my head to your chest Oh, them all the wrong they say I million more just waiting to become Profesorica Cvetka Hedget-Todt je redna profesorica za ontologijo in metafiziko na oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Svoj nastop je naslovila Prednost upanja pred spoznanjem, solidarnosti pred toleranco. Lepo pozdravljeni, hvala tudi za povabilo, ko smo nekoč demonstrirali,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 ki je skušala takratno dobo spolitizirati o tem, ta najbolj osebnem zasebnem in maširala skozi svet s parolo zasebno je politično. Mi smo razumeli trplenje onih umirajočih Južni Ameriki v Vjetnamu kot svoje lastno trplenje,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 na njihovo pravico, do sreče in posreči in je mal strah pred bogovim. Ta royal kamionist, torijski komunist, prepričan line on the left, omruje pred nekaj tedni. Eric Hobsbawm, torej zahodni levičar, kup njegovih del je prevedenih v slovenščino, Berita, je pa vsakem predavanjo omenjal, da gre pri filozofiji, pa čeprav je zgodovinar, za določen način življenja, odnosev do življenja, živi, veselo, vedro.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 Protni študij. Filozofijo humanistiko se je metalo ven, skratka, čim prej se izobrazi in postani strokovnjak. Glejte, filozofsko izobraževanje pevdeje pa, pa povdarja. Proces študija je proces, ki mora formirati intelektualca, enako kot strokovnjaka.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 Po prireditve lahko v celoti prisluhnete na naši spletni strani zofijini.net. smo zadanec v glavnem zaključili? Kot smo se že navadili, naj za konec omenimo še nekaj prireditev, ki se nam v zvezi z dejavnostjo našega društva in nam sorodnih institucij obetajo v prihodnih dneh in tednih. V ponedeljek, 26. novembra, vabimo na dva protesta. Na kongresnem trgu v Ljubljani se bomo ob 16. uri zbrali za pravičnost in mir v svobodni Palestini. Drugi protest bo približno istočasno potekal v Mariboru in bo operjen proti mariborskemu županu. Gotov je. V torek se v kulturnem inkubatorju zaključuje cikel posvečen filozofiji svobode. Za zaključek bo predaval študent računalniško-informacijskih tehnologij Milan Djakovič, ki se bo posvetil obravnavi družbene in politične svobode. V četrtek, 29. novembra, ob 18., gosta večerovih duelov Matjaž Latin in Andrej Adam. Pogovor bo potekal na terasi Vinagove kleti. V petek 30. novembra ob 18. bo v upravni zgradbi pekarne pod naslovom Protisistemski problem predaval magister Bojan Rade. V soboto 1. decembra ob 20. se bo v Centru kulture Španski borci v Ljubljani posebno plesno gledališko predstavo Passport, zaključila kulturna ambasada Palestine. Za ostale zanimivejše prireditve z polja humanistike in družboslova preverite in redno spremljajte našo spletno stran Zafini Pikanet. V glasbeni podlagi smo skozi današnjo oddajo poslušali komat Ivory Jona Velarja. Hvala za vašo pozornost in srečno do prihodnič!